בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יאבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי, כיוון בחר אדוני אלוהיך לשרתו, ולברך בשם אדוני, ועל פיהם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 והבית אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלת, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה,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 כל אנשי עירו ואבנים ומת, ובעלתה הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. וכי יהיה באיש, חטא משפט מוות, והומת, ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי. ולא תטמא את אדמתך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה.